ami érdekes bejelent, és ott most jutott eszembe momentum momentumnak a megnyilatkozása az izgalmas volt. Hát izgalmas volt, de megint mire volt való az izgalom? Kb. arra, mint az, hogy ki, ki fogják-e a Fideszt az EP-ből. Végül is kiderült, hogy egyhangú szavazással kőkeményen nem zárják ki őket mégsem. Az EP-ből, hanem akkora volt az izgalom, hogy kiderült, hogy nem történt semmi. Az a hír, hogy nincs hír. Ami mindig ami most már teljesen, teljesen általános. Itt, és is, itt is ez történt. A Momentum csak szállította nekünk a korszellemet. Most összejúvunk egy sajtótájékoztatót, hogy közöljük, hogy nincs hír. Lehet hazamenni és megírni, megírni mindenhol, hogy nem döntöttünk hogy Nagy-Britannia megszavazza a kilépést az Európai Unióból, majd Nem lép ki az Európai Unióból, majd erre Európa nagyon bedühödik, és azt mondja, hogy na ő most a maga részéről nem utasítja ki az Európai Unióból Nagy-Britanniát. Nagy-Britannia visszalép az Európai Unióba? Nem lép vissza az Európai Unióba. <gül> Mi történik? Semmi. Semmi. Várunk, várjuk a világ végét, vagy mit várunk a következő... következő... Étkezést várjuk? Vagy még szeretnénk egy nagyon jót dugni? Vagy még szeretnénk egy nagyon-nagyon valami kurva jól elfogyasztani, vagy a plázában még valamit nagyon megvenni, vagy megnézni még egy filmet, és egy kurva két literes popcorn benyomni? Mielőtt még vége a világnak vége a történelmet? Hogy olyan mértékben nincsen történelem, olyan mértékben megszűnt a történelem, hogy már senki semmilyen döntést nem mer meghozni. N nincs világszellem, mindenki bénult. Na, Momentum bejelentette, hogy nincsen semmi látnivaló, majd ők eldöntik, hogyha kiderül, hogy ki Hát ki akar ö, ilyen döntést hozni, vagy olyan döntést hozni, amikor most ez a döntés kockázatos? Feketére rakjak, vagy pirosra rakjak? Párosra rakjak, vagy páratlanra rakjak? 50% az esélye annak, hogy veszítek. Mi lenne akkor, ha először forgatnánk, és utána megmondanám, hogy feketére, vagy pirosra rakok? Nem lehetne ezt így játszani? Kérdezi a Momentum. És hát persze, hogy lehet. Hát így csak nyerhetsz. Én... Ez történt. Ú, én amin meglepődtem, nem olvastam el teljesen a programjukat, csak nagyjából a Budapest 2.0 ezt a címet kapta. És például megcírozza azt, hogy a lakhatási költségeket, a egyéni jövedelem 30 áig kell leszorítani, ami hát hogy is mondjam, tehát mi azért sokat foglalkoztunk ezzel, meg sok elképzelésünk van, a, meg, meg próbál, próbálunk olyan programot összerakni, ami, aminek hangsúlyos része ez a lakhatási probléma, meg, meg az albérlet áraknak a lenyomása, de ez a 30 ez ez olyan mérfűgátlástalanság, tehát hogy mondjam, és mi értelme van? Hát nem állítanak főpolgármester tehát ők nem gondolnak igazából Budapestről semmit, és erre azt mondják, hogy, hogy, hogy, a, a, ami, hogy itt van a programunk, van benne egy teljesen irreális ígéret. tehát, hogy. hogy Hogy, hogy értsük a 30%-ot, az körülbelül szerintem a mostani albérletárakat körülbelül a felére kéne lenyomni. Hát ez azt jelenti egy átlag bérhez visszanyító, mondjuk egy fővárosi átlag 250 ezer forinthoz. De veled, kevesebb, mert, mert, mert mi most albérletező fiatalokról beszélünk. Tehát fiatalok, akik albérleteznek, azért ez, nem kettőt ez van a ígéret, Mert az a bajom, hogy a program, bocsánat, hogy ezt így nyilvánosan, de azért nem olvasok programokat általában, mert nem programok hanem ígéretek. és az, az más szerintem kategória. Tehát ebben benne van, hogy hogy lehet eset egy esettanulmány, egy kutatás és ott egy kész terv, és akkor ez így meg lehet? Mert, mert ha ezt meg lehet csinálni, akkor rájuk szavazod most így. Én, én, hú, én más, más szempontból szeretném ezt megvilágítani. Tehát én azt gondolom, hogy a, a Momentum, és ez most nyilván a, a furcsa lesz. Teljesen fogolatlansággal mond. Abszolút, abszolút. A, a Momentum a, a programjait szerintem elképesztő alapossággal szokta készíteni. Tehát amikor ők az országgyűlési programjukat készítették, készítettük, akkor az egy nagyon alpos munka volt, komoly szakértői háttérrel az egy, az egy nagyon jó munka volt, és azt gondolom, hogy ez a Budapest 2.0 is az lehet, ö, még akkor is, hogyha olyan ígéretek vannak benne, ami, ami, ami a lehetetlenség határetsúrói. Én azt nem értem, hogyha van egy párt, amelyik azt mondja, hogy nem vesz részt egy versenyben, a versenyben nem, hogy nem indít főpolgármester jelöltet, de hogy nem indít, nem tudunk polgármester jelöltekről sem. Tehát nem tudjuk, hogy, hogy ők így részt vesznek ebben a budapesti önkormányzati versengésben, mint olyanban, tehát nincsenek, ha jól értem a versenybe egyáltalán. Ha ez így van, minek mutatnak be egy Budapest 2.0 programot? az LP kampány kellős közepén. Valószínűleg már kész volt, és nem találták meg a jelöltet, é, én, én, ezt értem, én ezt értem, az LP kampány kellős közepén, ugye talán egy vagy két hete mutatták be az LP programot, aminek értem a, a súlyát, bemutatják a listát, azért ennek vannak olyan fontos időpontjai, amit, amit egy kampányban fel kell építeni, be kell mutatni. De az EP-kampány kellős közepén bemutatni egy Budapest 2.0 programot, én ezt egy olyan hibának tartok, mintha korábban sütötték volna el a fegyvert. Tehát, ha mondjuk ezt a programot az előválasztás időszakában bemutatják, vagy azt követően, akkor értem. Akkor értem. Értem, mert azt mondja, hogy nekünk van víziónk, nincs jelöltünk, de van víziónk és így fogunk nekifutni az önkormányzati kampánynak. De ezt a, ezt a fegyvert elsütni az ősítették ezt a meg, de abszolút volt, akik ők azt mondják, hogy ők az előválasztás győztes, győztesét támogatják, annyi feltételük van, hogy ebből a Budapest 2.0, tehát hogy ez a mondás, hogy támogatják a, győzteti, a győztesét az előválasztásnak, ha ebből a Budapest 2.0-ból legalább a lakhatási rész átveszi, természetesen karácsony Gergelynek Kellett körülbelül 30 perc hogy a 30%-os lakhatási költséget, az úgy minősítsék. Nagyon jó, hát eddig én, én 35-öt akartam mondani, de hát végül is ezek nagyon jó ötletek, lesz hogy, hogy, és már át is vette. Tehát, hogy ilyen szempontból ők, ők az arcukat akarták megőrizni, hogyha nincs is jelöltjük, ha bel is állnak a győztes mögé, de mégis valami fajta. Ö, ö, feltételük van, minthogyha ők kvázi egy normális pártán, és egyébként abban sem igazad, hogy nincsenek polgármesteri előttjeik, mert azt az tudjuk, hogy vannak, tehát az MSZP az mindig De mondja azt, hogy nekünk, mondja. hogy, hogy 3-4 helyet a követelnek. Hát, igen, hát, igen, igen. Nem, hát ők kérik a jussukat, tehát hogy, hogy a, a srácok, akiknek egyébként nincsen főpolgármesterjelöltjük, akik egyébként Budapest ügyeiről nem hajlandók például velünk tárgyalni, azok a szocialista pártól természetesen kérik a jussukat, azt a 3-4 polgármestert, ki tudja, gondolom én ezek exponenciálisan nőnek, 15-16 alppolgármestert, 30-40 képviselőt, tehát hogy, hogy ez, a, ez a lista, ez létezik, csak mi nem láttuk, mert velünk még erről se beszélnek, bár erről mi se beszélnénk velük. Az előző első kampánykontent után hozzászólók azt kérdezték, hogy miért kell a momentummal foglalkozni. Azért, mert egy 10% körüli párt jelenleg Budapesten. Tehát a, a momentum most az Európa parlamenti választáson ki fog derülni, hogy megmaradnak-e hosszú távon a politikában, hogyha megugorják az 5%-ot. De most nem foglalkozni egy 6-10% körüli támogatottságú párttal, egész egyszerűen. Le akarjuk győzni tarlóst, ha le akarjuk győzni az MSP, sds net MSZP DK network első körben is utána tarlóst, nem mondhatunk rá. Tehát itt, itt az a baj, a Momentum, az, az a fő probléma, hogy a Momentum ő azt mondja, hogy ők mi. Miközben ők azt mondják, hogy ők, akik le akarják váltani az elmúlt 30 évet, ők akarnak új politikai kultúrát hozni. Mi, amikor elindultunk, azt gondoltuk, hogy... Na, Szuper, mert velük lehet akkor első körben együttműködni. A szavazóik nyilvánvalóan olyan szavazók, akik a, most a 2018-as választáson is úgy szavaztak, hogy nekik nem kell Karácsony Gergő, és nem kell Orbán Viktor. Tudod még a, a, amikor ugye a leg turvában volt a polgárháborús pszichózis, hogyha most marad Orbán, akkor vége a világnak, stb. Ezek az emberek, akik a Momentum szavazói, azt mondták, hogy őket ez nem érdekli, legyen egy új politikai kultúra, hogyha ez 3, ha 5, ha 7 százalék, ők oda rakják a szavazataikat. Hát ez, ezek nekünk a Momentummal, én azt gondolom, hogy egyébként egyre kevésbé van dolgunk, vagy a Momentum vezetésével, de a Momentum szavazói azok szerintem, akik leginkább akikhez leginkább szólunk. Most lehet, hogy teljesen eredménytelenül, mert a fegyőr és a sokkal jobban csinálja, de, de, de, de mi hozzájuk beszélünk. Tehát, hogy ezek az emberek már egyszer szavaztak úgy, ahogy, ahogy mi gondolkodunk. Még arról van szó, hogy azért fontos szerintem a Momentum, mert a Momentum az egyetlen résztvevő ebben a képletben, amelyik még nem van szint. Tudjuk, hogy a DK kit támogat, tudjuk, hogy az MSZP kit támogat. Ez Karácsony Gergely. Tudjuk, hogy az, most már azt is, hogy az LMP és a Jobbik kit támogat. Nem tudjuk, hogy a Momentum kit támogat, és a Momentumnak valahogy el kéne, hogy kötelezze magát. Én esküszöm többre tartanám őket, persze nagyon örülnék, ha engem támogatnának, de esküszöm többre tartanám őket, ha a Karácsony Gergelyt támogatnák, vagy akár a Tarlós István támogatnak, mint így, hogy ők így lebegnek, és így várják a nyertest, hogy majd azt támogassák, hogy majd azon lehessen megfelelően alkudozni, Olyan módon, hogy így mit ér az ő támogatásuk, ha megnyerem a, a, az előválasztást? De ha megnyerem az előválasztást, én fogom kihívni a István. Mi, miért is lesz nekem szükségem a Momentum támogatásra? Tehát e, e, mit ér a támogatásuk? Ha nekem az én, a, a, a, az én számomra az ő támogatásuk addig értékes, amíg az én támogatásom az a karácsony el, el, el, elutasítását jelenti. Abban a pillanatban, hogy ők engem azután támogatnak, hogy én a karácsonyi Gergelyt legyőztem, ők nem mutasítják el a karácsonyi Gergelyt, egyszerűen csak belesodródnak egy, egy státuszba, ami, ami a nyerteshez tartozik, a nyerteshez tartozásnak a, az igényei szükséglete. Én ez, ez nem politikai magatartás, de mire kérnek támogatást, mire kérnek mandátumot egyáltalán? Ö, arra, hogy nyerjenek? És mi fog nyerni? És, és mit fog ez jelenteni? Akárkivel, aki nyer, tehát Itt aztán már tényleg semmiféle elvek nincsenek. És, és az igazság az, hogy a Karácsony Gergely mellett való kiállás, és az, hogy be, beállnak a Karácsony meg Gergely mögé, az egy, az egy konzekvens magatartás volna. Azt gondolom, hogy ez következik az SDS együtt párbeszéd sor, mint a végén jelenleg. Az, hogy beállnak én mellém, az is egy konzekvens választás lenne, mert az pedig az elmúlt 30 év leváltásának a tavalyi, tavalyi ígéretének megfelelő lenne. Az, hogyha beállnak a Tarnus mellé, az is egy nagyon logikus választás lenne, az pedig a győzteshez tartozásnak a, a, a politikája lenne. De az, hogy ők nem állnak sehova, az egyszerűen elfogadhatatlan. Ez, ez ugyanolyan, mint amikor egy politikus azt mondja, hogy az állam rossz gazda. Akkor menj egy céghez dolgozni, bassz meg. Tudod, akkor, akkor miért nem vagy a piacon, ha az állam rossz gazda? Te vagy a, gazda, te vagy a rossz gazda, bassza meg. Nem az állam. Tehát, és ezt van egy politikusnak kimondani. Mert amikor egy, egy cégvezető mondja, hogy az állam rossz gazda, hát én tökéletesen értem az érvelését. Sok igazsága is van. De politikusként nem mondja ezt, mert a pofám leszakad. Itt van a helyzet valami hasonló. Jóban, aztán... egyéb történés? Hát előválasztással? Van előrelépés? Nincs. Jövő héten márunk választ a kivitelező eh, civil szervezettől, hogy várolják-e a lebonyolítást, úgyhogy egyelőre ez, egyelőre ez. Tehát most már lehet mondani, hogy két és fél hónapja nincs előrelépés, bármennyire is akartuk, bármennyire is. Két sok. és fél? Hát mennyi? Szerintem december 20 óta. December 20 az január, február, március, három hónapja. Három hónapja. Az egy évnek a negyede. Ja, ja, ja, ja, és tudod, hogy mi a önmesterterv, hogy majd a Puzsér nem akart előválasztást. A Puzsér elszabotálta, a Puzsér lehetetlen feltételei. Úgyhogy az is nagyon érdekes, amit nem is hol hallott. Talán ilyen pletyka, lehet, hogy tőled hallottam ilyen plegyka szinten, hogy, hogy általában a Karácsony Gergő az, az meg már készül, hogy a parlamentbe való visszatérésre. Mert képzeljétek el, hogy van valami olyan szabály, hogy a, a Karácsony úgy lett, tehát amikor a választáson bejutott a parlamentbe, ő felvette a mandátumát és aztán visszatta. És ezért, miután ezt a gesztust megtette, ezért aki helyére került Csávó, vagy bármilyen más ember a, e, erről a párbeszéd MSZP listáról, ha, ha, ha lemond, ha lemond, akkor a e, karácsonyt vissza lehet a e, törvényhozásba. Tehát akkor van egy olyan konstrukció a párbeszéd és az MSP együttműködésében, amely konstrukció, vagy talán ehhez az MSZP-nek MSZP mind is MSZP közel, a párbeszéd és karácsony speciális viszonyában, amely biztosítja, hogy Karácsony Gergely nem bukhat meg. Nem bukhat meg, tehát ő vagy zuglói polgármester lesz, vagy főpolgármester lesz, de a legrosszabb esetben is parlamenti képviselő lesz. Valószínűleg frakcióvezető. És milyen jó, hogy mindegyikhez ért. Mindegyikben alkalmazza. Hát mekkora szerencse. Most gondolj bele, ha mondjuk városvezetőnek nem lenne jó, Érted? Nem lehetne polgármester, csak mondjuk egy parlamenti képviselő. Vagy, hát hogyha mondjuk városvezetőként a képességei adott esetben korlátozottak lennének, nem volna alkalmas főpolgármester jelöltnek. És az a kérdés, hogy mennyi mindenre jó még ez az ember. Mert úgy gondolom, hogy ez még csak talán a képességeinek, talán csak a 4-6 százaléka, amit kihasználtunk. Ja, ja. Másik, amit gondolkodtam, hogy, uh, uh, hogy azért Azt látjuk, hogy az MSZP részéről nagy érdeklődés, nincs az előválasztása, hogy, az, hogy mennyire tudatosult az emberekben, hogy ennek az MSZP budapesti elnöke az a figura, aki a botkát megbuktatta. Tehát aki kinyírta ki az MSZP-nek a főpolgármester jelöltjét, sokak szerint, ugye ezek nem bizonyítható, de egyelőre nem is száfolt teóriák, ugye, Fideszes megrendelésre, tehát, hogy ugye ez egy ilyen nekompatibilis világ. Tehát, hogy, hogy mi van akkor, vagy mi lesz a kampányunkkal akkor, hogyha az MSP, mondjuk ez a Botkát buktató nerközeli budapesti elnöknek láthatóan nagy befolyása van az eseményekre, meghekkelő az előválasztást, hiszen már látjuk, hogy három hónapja nem történik semmilyen előrelépés. Ezzel nyilván biztosítja azt, hogy két jelölt menjen a tarlóssal szembe, tehát a Robinnak az esélyét a győzelembe minimalizálja, a tarlósét maximalizálja, majd a sajtóban akár a NER segédletével elhordják a puzsért, meg minket mindenféle személyt alaknak, akik gyáván megfutamodtak az előválasztástól. Miközben tényszerűen az az igazság, hogy, hogy mi három hónapja, Várjuk, sőt, tehát mi még nem, szerveztük nem, Igen, tehát hogy szerintem ha valaki tett azért, hogy ez az előválasztás, ami, amiben megállapodtunk december 20-án, tett azért, hogy ez létrejöjjön, az, azok biztosan mi vagyunk. Tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy a tárgyalások, amiket november-decemberben folytattunk, ott mi vittünk folyamat tervet, mi hoztunk szakértőket, mi hoztunk civil kapcsolatokat, mi hoztunk IT megoldást, mi gondolkodtunk azon, hogy, hogy lesz itt integrált rendszere egyáltalán az offline és az online előválasztásnak, tehát szerintem, ha valaki ezen gondolkodott, meg dolgozott benne, azok mi vagyunk, és biztosan nem ah, Ez ezt majd az emlékirataidban megírod, de nem ez lesz a tévében, hanem az fog lemenni az m hogy kinek az érdeke, hogy elinduljon induljon Puzsínróbát, az a Fidesznek az érdeke, mert így megosztja az ellenzéket. Ez volt az egész. Puzsé Robert kapott egy csomó pénzt a Fidesztől, és megcsinálta ezt. Ezt ez tette meg az emlékirataiba, írhatod, hogy nem így gondoltad, csak tudod, érted, a logikus lépés az ez lesz, amit, amit majd tudnak kommunikálni, és senkiben nem fog az átlag szarazól fölmerülni, hogy az MSP hozta létre ezt, ezt, ami a Fidesznek, lesz, nem fog fölmerülni, ma azt fogják mondani, hogy lám, lám, Ugye mennyire, emeljen is hogy tolták a puzsért, fölolvastak a Sétál Budapest Facebook oldaláról kétszer a híradóban, na hát akkor ez is már azt bizonyítja. Tehát itt ugye ennek ez a veszélye van, hogy ezt mennyire lehet transzparensíteni az emberek számára, akik főleg a Facebookon tudnak tájékozódni egyáltalán erről a jelöltről, mert ugye tévében korlátozott lehetőségekkel tud megjelenni, pláne ilyen témát ilyen részletességgel nem fog tudni elmondani, hogy fogják megérteni az emberek majd, fél egy év múlva, amikor, amikor már, már azt se tudják, miről van szó, hogy a Puzérvek akarta az előválasztást. Tett érte, és egy harmadik szereplő, az egyetlen, aki megterte volna, hogy megvalósul, az ezt elgáncsolta, hogy ha az a szereplő írtó hangosan, már egy kész kommunikációs forgatókönyvvel elő fog állni, és bizonyítani fogja minden fronton, hogy hát, puzér valójában sose akarta, hát nem láttátok, hogy összeférhetetlen? Hangosan beszél. Hát az ilyen, az biztosan akart előválasztást. Igen, tehát egy szar helyzet, ilyen értelemben nem, nem, nem vagyunk optimisták. De ezt majd elővehetjük, ezt az adást, és akkor elmondatjuk. Jó, jel... Jó, nyilván, hát nem sokszor el kell mondani, hogy legalább azok, akik mondjuk hallgatják ezt a podcastet tisztával, hogy egyáltalán érdekli őket, de hát mindegy. Hát, de hányan, hát most 12 ezer ember meghallgatja, de ki jut el a végére? É, de, de, de, de, amikor, de amikor elkezdenek ezzel revolverezni, Ki kell jelenteni, hogy én a magam részéről már vissza is léptem. Itt van egy százfős lista, száz közszereplővel, egyik se politikus. Ezek kulturális szereplők, a, a, abból a kulturális térből jönnek, ami a, még megőrizte a hitelét szemben, a politikai osztályjal, Bármelyiknek a javára vissza lehet lépni. És amint a Karácsony Gergely tud választani erről a 100 fős listáról, vagy írjon ő is egy százfős listát, hát van egy név, ami közös. Uh, abban a pillanatban én is visszalépek. Nekem nem, nekem nem az a fontos, persze az illető uh, vállaljon garanciát arra, hogy végrehajtja a sétáló Budapest programját. De, hogy mondjam, én szívesen visszalépek. Én nem akarok minden áron főpolgármester jelölt lenni. Karácsony Gergely senkinek a javára nem lép vissza. Tehát arról van szó, hogy Karácsony Gergely uh, egy pozíciót akar betölteni. Én meg egy programot akarok megvalósítani. Ez sok tekintetben hátrány, azért van előnye is. És azt gondolom, hogy ezt az előnyt, ezt, ezt kifejezésre lehet juttatni, érvényesíteni lehet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, nem az, az az érvelés, hogy igenis egy, egy olyan network, amelyik 70 éve birtokolja a hatalmat Magyarországon, vagy legalábbis, most már az utóbbi 9 évben csak az ellenzéket, Ez, és soha nem léptek vissza senkinek a javára, Ezúttal lépjenek ők vissza, ezt, ezt azt gondolom, és nem lépjen vissza Puzsér Robert miért is? Tehát miért is? Mi az érve ezzel, ezzel kapcsolatban? És persze az igazság az, hogy ők ezerféle módon vannak le, lekötelezve a nerhez. míg a jobbik az egymilliárdos büntetést kap, addig őknek nekik újságokat, televíziót, rádiót finanszíroz a Nemzeti Együttműködés rendszere. Tehát látjuk, hogy hogy a megmondnak a magunk érvei. Ez két világnézet, és egyáltalán nem baj, két nézőpont, ahonnan látni tudjuk ezt a dolgot. És egyáltalán nem baj, ha beindul egy hitelességverseny, ellenzékiségverseny a, a centrum, meg a régi baloldal között. És És legyen egy ilyen diskurzus, amelyik szerint egy csomó komment felületen essenek egymásnak az emberek ezekkel az érvekkel. Nyilván vannak érvek pro, vannak érvek kontra, mindenki mondja el, mert ez a diskurzus nekünk az igazán fontos, tehát, hogy végreállítsunk egy alternatívát a, a jelenlegi networkkel szemben, a jelenlegi ellenzékkel szemben, egy másik ellenzéket. És az igazság az, hogy nem kell ezt a nem kell ezt a. Ezt a hitelességversenyt megspórolni. Őnekik lesznek érveik, hogy miért vagyok én Fidesz ügynök. De nekünk is vannak nagyon nyomós érveink, hogy miért ők a fideszűdnökök, Például rólam nem mondta az egyik személyes kollégám és munkatársam, hogy fideszűdnök vagyok. Mik hát Molnár Zsoltról hát mondott ilyet. Tehát, hogy e, e, ne, nekem nem finanszíroz a Nemzeti Együttműködés rendszere újságot, nekik igen. Az az újság, ahova én írok, azt Szlovákiában nyomtatják, mert nem volt Magyarországon nyomda, melyik elvállalta, ahova ők írnak és ahol ők kommunikálnak, az Magyarországon jelenik meg. Magyarországon megjelenhet, mert Orbán Viktorió vállhagyása rajta van. Hirdetések. Ö, Állami hirdetések! Állami hirdetésekkel. A televíziójukban ö, a a, a nemzeti együttműködés rendszerének belső pénzneme, az Erzsébet utalványa fejléc, a, a hídgyülekezete, a Fidesznek gyűjt kopogtató cédulát. Tehát azt gondolom, hogy megvannak a magunk érvei, és nem, nem kell elkerülni, tehát nem kell, nem kell elkerülni a rágalmaikat. Versenyeztetni kell a mi igazságainkat, az ő hazugságaikkal, és hinni abban, hogy ez... Ők nagyobb felületen fogják tenni, de hát könyörgöm, a mi mémiéink meg jobbak, mert hitelesebbek, és egybecsengenek a valósággal. Ez nem kis versenyelő. Én azt gondolom, ha nem 2019-re, 2024-re, 2029-re előbb vagy utóbb meg, meg lehet, és óhatatlanul meg is kell, szükségszerűen meg kell nyerni ezt a versenyt. A, a mi szavazóink, a mi bázisunk, az egyre nő és egyre újabb és újabb szavazóink, és egyre újabb és újabb híveink nyernek szavazójogot, az ő szavazóik pedig egymás után kimenő nemzedékek egymás után halnak. Én azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy ebben a, ebben a, ebben a küzdelemben az ellenzékért, az ellenzék, ki pozícióért, ebben mi megvívjunk velük. Persze, csodálatos lenne, ha Karácsony Gergely azonnal visszalépne, és egy mesében így történne. De, de nem kell ezt elvárni. Ö, bele kell ebbe a dilemmába, és a dilemma a mi győzelmünk, és ha majd Karácsony Gergely adott esetben ö, legyőz minket egy előválasztáson, a dilemma akkor is megmarad, amely szerint volt egy ellenzék, és volt egy másik. Ez a feladat, igazából ez a feladat is, hogy ha erre képesek vagyunk, ez, a, ez, a, ez az alternatíva, ez a jobb kulturális alternatíva, amit mi kínálunk, ez előbb-utóbb érvényre jut. Én, én azt gondolom, hogy óhatatlanul. Szerintem, szerintem még egy szempont azért itt fontos, amit az András mondott, hogy, hogy ugye ez azért izgalmas lehetőség, hogy a Karácsonyból akár még országgyűlési képviselő is lehet, amennyiben veszít uh, akár az előválasztáson, akár a főbolgármesterválasztáson. Mert, mert mi eddig, egész, eddig a pontig talán inkább azt, azt gondoltuk, hogy a Karácsony Gergő legalább annyira, mint mi érdekelt a fő, a, az előválasztásban. Hát azt hittük, hogy jobban, mint mi. Az az és és, és, és, és hogyha, hogyha, hogyha. És összetört egy És lassan És És hogyha. És hogyha. hogyha. És hogyha. egy tulajdonképpen És És hogyha. És hogyha. És És hogyha. És hogyha. És hogyha. És hogyha. a hogyha. És hogyha. És hogyha. És hogyha. És És És Előválasztás tekintetében? Azért akárhogy is. Egy előválasztás partner, ő során ő partnernek tudhat minket. Aztán, ha veszít, nem kell háborúra számítania, hiszen beáll akár mellém és támogatja a kampányomat, vagy mondjuk nekem kényelmesebb lenne, ha inkább hátralépne és azt mondaná, hogy hát szavazatok a puszérre, de mostantól kezdve inkább így, így, így megyek parlamenti képviselőnek, vagy maradok zuglói polgármester. Ez, ez még mindig két opció lesz az ő számára akkor, ha ez mondjuk így alakulna. Hogy ő, ő, ő, így, ő így mondhatja ezt, akármikor. Ha meg ő megnyeri az előválasztást, akkor továbbra sincs konfliktus, hanem, há, hanem, hanem a hátra hátralép, adott esetben ő aláír egy papírt, rápecsétel, és azt mondja, hogy itt van a garancia, hogy én végre fogom hajtani a sétáló a programját. Hát Lehet, hogy több garanciát több, több pecséttel. De, de, de akkor sincs konfliktus, tehát nincsen, nincsen az, hogy a puzér, az tulajdonképpen ezzel ő egy bizonyos időpontig, az előválasztás napjáig szövetségessé szelidít engem, minket, a, az előválasztás napjától kezdve meg vagy félreáll, vagy félreállít. Ez nem hülyeség, mert egy olyan, egy olyan kampány, amiben nincs előválasztás, és az, a kampány utolsó napjáig egy ez a, ez a kegyetlen ö, ö, kemény hitelesség verseny, meg ez a sötét mocskos kampány, ami, ami, ami le tud fojni egy ilyen egy ilyen ö, Ezt a, ezt a konfliktust a Karácsony Gergely is köztem, akiből, de kapcsolatban én nem csináltam titkot abból, hogy végignéztem a, a komplet fiatal korát. Nem csak az LMP alapítására, hanem még az, annak idején a 90-es évekből az egy, egyetemi éveinkre, közös egyetemi éveinkre visszamenőleg. Tehát, hogy én, én, a, én az összes színe változását végigkövettem a kezdetek kezdetétől a Karácsony Gergelynek. Van ennek egy személyes vonatkozása is. Én azt gondolom, hogy ő nem akar egy ilyen, egy ilyen mocskos kampányt. És ez, a, ez az előválasztás azért erre is jó. Hát én meg azt gondolom, Robi, az, hogy, hogy, hogy ezért ő itt az előző tíz évben megedződött. Tehát, tehát mégiscsak azért egy sds es ő, ő tanácsadó volt, lett közelménykutató, LMP alapító az LNP-ből kivált P, Együtt P, MSZP miniszterelnök jött. Ne de minket, a... nem, de minket, nem, nem, minket nem kívánta hát a közepére az, az... az igazság az, hogy ő, ő neki volt egy hazugsága, az a hazugsága, hogy ő a Puzsér. Ez Ez a Karácsonyi Gergely legfőbb hazugsága, egy, egy, egy, egy horvát Csaba, aki Puzér Robertnek öltözött. Szerint, és ő... amikor eljön a puzér Robert és kihívja őt, hogy ki is vagy te, Nézzük össze a személyi hogy itt ki, a, ki a, a tényleges személy és ki a persona, ki a látszat személy. Ez azt gondolom, hogy ez, ez, ez azért nem, hogy mondjam, nem, nem, nem, nem persze, lehet hogy, lehet, hogy a Karácsonyi Gergelynek fogalma sincs erről, amiről, amiről én beszélek. Szerintem ideolista vagy ebben a szempontból. Tehát, hogy, hogy ő létrehozott egy pártot a baloldal megújítására, és utána pár éven belül Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelöltje lett. Ezért azért... Köszönöm, lehet... A szövegírója volt. Mennyire lehet komolyan venni Gyurcsány Ferenc szövegírójától és udvari politológusától azt, hogy majd megújítja a baloldalt? Úristen! Valaha valaki ezt komolyan gondolta? Egyáltalán hogy lehetett ezt az embert felvenni az LNP-be? De most... Tehát, ö, Ez, de ezek, ez ugyanaz a kérdés egyébként, mint hogy a Momentumban hogy lehetett a szarvaskoppány Bendegúszt felvenni. Bocsánat. Tehát az LMP miért jött létre? Azért, hogy az alternatíváját kínálja a Gyurcsánynak. Kivel? A Gyurcsány szövegírójában? Hogyan? Jó, de most a szarvaskoppány Bendegúsz az egy fiatal srácost azért... Akkor, az, akkor a karácsony volt a fiatal srác. Na, annyira már nem volt, de szerintem én, én nagyon hiszek az előválasztásról, mert szerintem tényleg egy innováció is lenne Magyarországon, izgalmas lenne a főpolgármesteri verseny. Én azt gondolom, hogy egyébként így ilyen értelemben a karácsony is de benne. Inkább, szerintem sokkal inkább az a kérdés, hogy ez a szocialista network, ami tudjuk, hogy ezer szállal kötődik a, a Fideszhez, tudjuk, hogy az alapvető célja az mindig is és sohasem több, mint a túlélés, meg az átmentése magát rendszereken keresztül, hogy ő hogy gondolkodik. Mert nekem ebben ebbe a három hónapos toporgásból, és az, hogy ugye volt ez a közös sajtótájékozatotok, ami direkt arról szólt, hogy próbáljuk meg beindítani ezt, hogy próbáljuk meg felpörgetni ezt a dolgot, hogy ennek sincsen igazán hatása. Nekem az a félelmem, hogy hogy valójában az a terv, most lehet, hogy az MSP lehet, hogy a Habony is az MSZP íróasztalán, hogy hozzunk létre Budapesten egy konfliktust a centrum ellenzék is a régi baloldal között, és ez a konfliktus részben Jó nekünk arra, hogy a tarlós pozícióba hagyjuk, részben jó nektek arra, hogy kinyírjátok az lmp t kinyírjátok a, a, a Jobbikot Budapestről, és jó arra, hogy a Momentumot magatok alá szelidítsétek, domestifikáljátok. És, és ez egy olyan ajánlat az MSZP-nek, azt mondja nekik a habony, hogy kimaradtok maradtok a baloldalurai. Lehet, hogy nem kapjátok meg a főpolgármesteri széket, lehet, hogy ö, nem lesz tiétek Budapest, de tiétek lesz egy csomó kerület, és ki lesznek az ellenzék vezető ereje. Ezzel szemben mi a mi ajánlatunk, hogy... Ö, küzdjünk meg egy előválasztásnak nek azért bizonytalan a kimenetele, akár veszíthetünk finanszírozatok egy, egy olyan előválasztást, ahol aztán mi megverhetünk titeket. Igen, és, és mi történik, még ha nyertek is, akkor is az van, hogy Budapesten létrejött egy centrumpolitikai erő, létrejött egy centrumszövetség, ami majd 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva is itt lesz a helyet, hogy most szépen eldózerolnánk, amikor van rá politikai lehetőség. Tehát, hogy, hogy én ettől a fajta gondolkodástól sokkal jobban félek mint a, a karácsonynak a taktikázását, ami én azt gondolom, hogy ebben a... meg mi igazából mi minden dologban össze vagyunk ott a karácsonyja. Tehát, tehát valójában ugyanazok a céljaim, valójában ő is azt szeretné, hogy legyen egy erős polgármester Budapesten, hogy... De, de, de, de, jó. Most lehet, hogy nem jó, igen, lehet, hogy igen. Jó. <gül> valahonnan senki, hogy az nem ő lenne, ha lenne egy igen. ilyen. Jó, hát én nem tudom, nem tudom. Ez. Uh, én. én, én Most az a baj, hogy én is együtt jártam egyetemre a karácsonyi én... Ne, ez mi nem? Bennem, bennem, bennem van ne, akarom, egy egyetem. ilyenkor egyetem volt, mert, mert mindig ez van, hogy az Orbánék is ugye ott találkoztak, mindenki mindenkit ismer, most kiderült is ott. Tehát, hogy voltak egyetemek? Vagy ez normálisan mindenki ugyanoda járt? Nem értem ezt. Hát hogy nem tudom, hogy ez mi történt ott, hogy ez lett a vége politizáltunk sokat, meg vitatkoztunk, meg üvöltöztünk egymással. De semmilyen talán volt, hanem meg üvöltöztünk. <gül> szépen, szépen. Igen, de, igen, tudok igen, igen. Sokat üvöltöztünk, és az egy külön show volt. De a, a Karácsony Gergő ezekből az üvöltözésekből mindig kimaradt. Igen, csak a Karácsony ez nem azt jussat, meg meg tudsz ebből élni. Tehát azért ott igen, az utó, utó, utó, utóbbi hat évben, igen. De hogy valójában a Karácsony az az az egyetemen az az érdekes, hogy ő nem, tehát hogy ő sok, ő nem, nem volt egy egyértelműen baloldali srác. Tehát hogy ő egy ilyen konzervatív sok szempontból egy ilyen, egy ilyen mérsékelt jobboldali volt, akkor nem, nem nem volt nem volt sok köze a az a baloldalhoz az igazság. Ő, ő a az, a, az az igazság, hogy. Uh, én mérsékel balosra én... emlékszem, de igen, igen, az, igen, igen nekem az volt a benyomásom. De egy ilyen halál, hogy, akkor, tehát, hogy az, ami egyébként neki a bálja, az már akkor is megvolt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon jó, közvetlen, hogy mondjam, ilyen nyitott figura volt, akkor igen, is Igen, tehát, Igen, igen, igen, jóviális, és. és és nagyon, nagyon megnyerő. Te, de például most kérdezte valaki, hogy így, hogy ha a Robi veszít, akkor tarlós vagy karácsony. Ez egyébként erre a tilát, hogy is válaszolhatnátok, hogy, hogy kire is. És én, és én így mondtam, én nem, nem is tudok igazából válaszolni, mert egyrészt azt gondolom, hogy az ellenzéknek szüksége lenne egy ilyen az ellenzéki szavazatok, akik akárhogy is az ország fele. Tehát, tehát megérdemelnének egy olyan uh, sikert, ami azt jelenti, hogy a neeren ne, lehet ütni, a neer leváltható. Talán, hogy mondjam, az én közérzetemnek is jó, jót tenne, hogy azt érezném, hogy demokrácia van, emiatt karácsony. Másrészt a személyes, uh, uh, a személyes szimpátiám miatt is karácsony. Harmadrészt, hogy most uh, én. Most egész vagyok, hogy mi a jobb a városnak, hogy a tarlós vagy, hogyha visszajön az MSP. Hát akkor viszont a döntésem az már nem biztos, hogy... De több jövő már van, én te tarlós egyértelműen, olyan tarlósista vagyok. A Puzsér tarlósnál is még vagy vagy a felé, de vélem a nélek. De egyébként a én például a mostani... Mostani, nem tudom, ezt a kampányt, vagy ezt a puzérjelenséget, jelenséget, én ezt én nem politikai síkon fogom föl. Ez, nyilván van egy politikai vetülete, de sokkal fontosabb ebben maga az, annak a megképzésre, hogy van egy, van alternatíva, illetve van lehetőség arra, hogy külső szereplők is megjelenjenek. Én halál komolyan azt mondom, hogy szerintem egy fideszes embernek is az az érdeke, hogy legyen egy viszonylag komolyan vehető ellenzék. Mindenkinek jót ez a konkurencia. Cégek, de, de egy, egy ház, vagy képzeljünk kell egy, egy házas életet, ahol, ahol uh, mi történik akkor, hogyha egy barlamba vagyunk zárva, és nem kell odafigyelnünk magunkra, hogy hogy viselkedünk, hogy nézzünk ki, hogy élünk, és olyan akkor, hogy azért az utcán járunk elünk, látjuk a többi házas embert, hogy mások hogy élnek, jobban, rosszabbul, hogy vannak... Hogy, hogy, hogy, hogy ilyen életkorban másod is lehet élni, kinézni, stb. stb. stb. Tehát, hogy ha nekünk is megvan a konkurenciánk a magánéletünkben, az, az azért nem tesz rosszat. És a politikában is ilyen fontos, hogy ne lehessen bármit megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy még egy mérsékelt Fidesz szavazónak is azt kell mondani, hogy jó, hogyha vannak a politikai téren kívülről érkező kihívók, a politikai élet megújul, és egy új alternatíva létre. És ezt nem politikai kérdésnek, hanem kulturálisnak tartom Tehát így, így, így, így szerintem az a mert számomra ez egy egyszerű kulturális és szakmai kérdés. Emellett pedig, én, én, mert a alá adásos mondtam, én jó sótad. ad, én imádom a meneket, de a, a, a karácsonyi Gergő az nem a ilyen jó sót számomra, úgyhogy, úgyhogy nem. Hát... Ö, én azért voltam a Momentum alapítója, hogy... hogy ö, hogy az ellenzéket azt meg lehessen újítani, és következésképpen az, az elképzelhetetlennek tartom, hogy egy olyan ember támogassuk, aki egy centivel is, de a, az MSZP-t és az MSZP világát visszasegíti, bárhogyan is a hatalomhoz. Egyrésztről, másrésztről Tarlós Istvánra semmiképpen se tudnék szavazni. Nem, nem is csak azért, mert hogy a teljesítmény a Budapesten egészen gyatra és, és, és, és a lehetőségekhez képest nagyon alacsony minőségű, de hát azért is mégiscsak, mert, mert viszont szabad utat enged a, a, a, a szabad rablásnak a Fidesz számára és a kormányzat számára a nagy beruházásoknál, még ha ő nem is jön jól ki vagy vagy sehogy nem jön ki belőle, mert mondjuk a korrupcióra nem, nem hiszem, hogy egy hajlamos ember, vagy kívülről megítélve ezt feltételezem. Viszont van egy, van egy könnyítő lehetőség, méghozzá az, hogyha ez a helyzet lenne, méghozzá itt Karácsony Gergő v ö, ö, István, akkor hát van egy ígéret, méghozzá a kétfarkú kutyapárt azt mondta, hogy ha ez lenne ügye, akkor nekik lenne jelöltjük igen, én... olyan csodálatosak a kutyák. Jelentették, hogyha nincs független jelölt, esélyes független jelölt, akkor ők elindulnak. Úgyhogy én... tulajdonképpen úgy úgy ezzel, ezzel a kutyák kifejezésre juttatták, hogy nem indulnak, ha én nyerem az, az előválasztást, de indulnak, ha a karácsony Gergely Tehát én ebben az esetben mindenképpen az MKKP jelöltjére szavaznék. Ez, ez, ez, ez nagyon szírtelítő. ez nagyon vonzó nagyon, nagyon, az... nagyon, nagyon, nagyon lehetőség, mert hogy itt nem kell meghozni a sötét alkút. Tehát az, ugye, lássuk csak, az állításunk az, hogy a 2010 előtt parlamentbe jutó pártokat nem támogathatjuk, mert éppen hogy őket akarjuk leváltani. KDNP, Fidesz, MSP és hát a DK-t hogy is, még ha később is jutott yes hatalomra, de hát a DK elnöke okozta a NERT. Tehát ugye ezek a pártok okozták a NERT. Vagy képezték a NERT. Ez ez, ez ez, ezzel a négy pártal nem lehet összefogni, vagy nem lehet együttműködni. Hogyha úgy, hát fel a kérdés, hogy kire szavazunk abban a szituációban, amikor Karácsony Gergely az egyik jelölt, és Tarlós István a másik jelölt, akkor azt kell megvizsgálni, hogy melyik függetlenebb. Karácsony Gergely függetlenebb az MSZP-től és a dk vagy Tarlós István a függetlenebb az MSZP-től és a kdm a Fidesztől és a kdm től Tehát, hogy így vetődik fel a kérdés, hogy melyik, a, melyik van jobban kívül a Baliberális networkön, vagy jobban kívül a Karácsony, vagy a Tarlós van kívül a, a, a, a Neren, ti hm, hogy látjátok? Melyik a függetlenebb figura? Tarlós, de én még így mondom. Hát Karácsony Gergő esetében azért, a, a Centrum Parkolási Kft. szerintem a válasz, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy az msp től Hány viszonylag? <gül> Igen, de könyördöm, ha szembunyásról van szó, itt a tarlós és a karácsony közösen húnynak szemet. Tehát azért... Ha már, ha már arról van szó, hogy ki az, aki lehet, hogy a sokkal jobb stílusban, sokkal jobb só kíséretében adja elő, mint amikor valaki beterjesz egy javaslatot majd tartózkodik tőle. De, de a helyzet az, hogy ez a szemputás ez közös. De a, a... parkolásban nem dehány dehány dehány könyökkel tizel hat tizel tizel kérte el Orbán Viktor szavatoló és hogy Orbán Viktor tizel hatszor mondott erre, nem de, el. de hány olyan viddesest tudtak felsorolni, aki úgy tud még pozícióban lenni, és nincs emberi erője, hogy ilyen alapra csicsút tud még pozícióban lenni, hogy meg azért megövörítse a kritikus vénejét. De ez a tarlós, akinek, akinek vannak még mondásai, kicsit outsiderként jött azért, hogy Dembski után bárki, hogy hogyha mondjuk egy ezt a vázát, ami itt van az asztalon, tették van főpajásra ennek nem után, az is egy öröm lett volna. Tehát én most vázista lennék, tehát én a vázát tovább de, inkább az maradjon. Tehát nyilván, de hogy, hogy azért, azért azt gondolom, hogy ő, ő még ezt a karaktert hozza. Én azt gondolom, hogy a tarlós egy elképesztően okos, tapasztalt politikus, akinek az imázsához ez, ez hozzátartozik. Ugyanakkor egy gyávahelytartó, gyáva mm. akinek aki a személyéhez budapesti önkormányzatiság felszámolása kötődik. Tehát, és ez sem, lehet, ez sem lehet eltagadni. És jó jól végzel jól végzi a felszámoló, biztos, kiválóan számolja fel a önkormányzatiságot Budapesten. Szerintem ez egy kemény imázs, ez, ez jól áll neki. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy pont a kér, tehát És mit fed el a kemény más? Igen, tehát egy, egy, egy gyáva együttműködést valamiben könyörgömű egy városvezető, és a városvezetést, az amit fölszámolnak az ő vezetése alatt, kvázi vezetése alatt, folyamatosan megfosztják a jogának meg a pénzének a felétől, és őeközben közben ezt a kemény városvezetőt. A Lázár Jánossal szemben, aki. Az egy aki... politikai konfliktus. Ne, ne vicceljünk már, hogy Budapest főpolgármester, ugye a Lázár, Jánossal üzenget, miközben pontosan tudjuk, hogy ho ho ho ho ho ho hol dőlnek el a kérdések. Tehát, hogy, hogyha ő valódi konfliktus akart nem, nem. volna, nem akkor Orbán Viktornak üzen, és nem a Lázár Jánosnak. És nyilván persze ment ez a show, eljátszott a, azért magyarországot tehát a, a tarlósnak a, a legitimitása azért nem hasonlítható senki máséhoz, mert mögötte 300 ezer ember j, budapesti j, j, j. szavazat van, tehát az Orbán Viktorra közvetlenül nem szabad senki. Már azt hiszem 90-ben 90 indult el hát, utoljára egyéni körzet. Csak amikor azt ja, mondom, hogy jó. kik szavaznak a Pideszre, akkor valójában Orbán Viktorra azt szavaznak. Persze, de, igen, hogy... de, de most gyakorlatilag. Tehát, hogy konkrétan a tarlós az 300 ezer ember, vagy 330 ezer rá szavazott. Azért ez egy, egy hatalmas legitimitás. Mosti főpolgármester azért ez a Nem szokás a közjogi funkció közé sorolni, de valójában szerintem a második. Tehát, és, és, és legrosszabb esetben is negyedik. És mit realizált ezzel a legitimitással? Mire volt jó ez a legitimitás? Ez a példátlan legitimitás, amit kapott a budapestiektől kétszer egymás után? Mire használta? Arra hogy, arra, hogy kiszolgálja a Sodrudásra. hatalmat. Sodródásra, sodródásra, hogy... amit mivel Budapesten van, ami alapvetően nem egy jobboldali város, vagy nem jobboldali többségű város, ő mégiscsak ez az imázselem, hogy ő azért igyekszik konfliktusba lenni, ahol csak tud látszólag a kormányzatta lesz fenntartsa. Erről szó, amikor mondtad Lázár János és a konfliktus kérdés, én nem arra gondoltam, hanem, hanem Lázár Jánosnak viszont valódi konfliktusa, politikai konfliktusa volt kormányon belül, meg is van az eredménye. Napracsis valódi politikai konfliktusa volt, meg is van az eredménye. Pokorni Zoltánnak valódi politikai konfliktusa volt, meg is van az eredménye. Tehát ilyen formán szerintem az a kérdés, hogy van-e függetlensége bármilyen, a, a, a Taros Istvánnak a fidesz vagy Orbán Viktortól az a válasz, hogy nincs, semmilyen, zéró. És, és én meg mondjuk a karácsony védelő, mert én sokat gondolkodtam azon, ugye, hogy az a parkolási maffiának a ke nagyon kellemetlen dolga az, ugye, hogy a karácsony előterjeszti a a Centrum Kft-t és azt a szerződést, ami eddig olyan egymilliárdos mínusz okoz, majd miután tudja, tudja hogy, hogy ez, ez a szerződés, ez nem kósár, nem szavazza, megtartózkodik, és utána még csak nem is vétózza meg, pedig lehetősége lenne polgármesterként erre. És, és én azt gondolom, tatt, hogy mi a különbség a tarlós meg a karácsony között? Hogy a tarlós ugyanezt a szerződést is bevitte volna, ugyanúgy előterjeszti, csak utána igennel szavaz. Tehát a, a, a karácsonyban kar, akárhogy is... Tehát Jó, de... oda... A karácsonyban van lelki is, mert tudod, hogy ez a tartózkodás, ez, ez egy politikailag egy gyengeség volt, mert igazából így könnyű ráverni ezt az egész ügyet. De valójában azért volt ez a gyengeség benne, mert, mert próbáltatávol tartani magát ettől az undorító dologtól. És így, így jelezte, hogy, ta, hogy, hogy tartózkodott. Úgy, így, jó, de ez, ez tényleg ez már olyan felmentés, hogy a, ne, nem, nem, nem, nem, nem, a, nem, a kettő között nincs különbség. De és igen, lesz, a tarlós meg legalább vicceseket válaszolt volna az út tudóságíróknak meg a lekezelőket, akkor meg, meg ne, tehát, ez körülbelül ugyanolyan ugyan ugyan él, Hát most mit, tehát, a, a, a előterjesztett és tartózkodott, én ebből nem a lelkiismeret... Orbán Viktornak or or Viktor legalább annyi lelkiismerete volt, hogy bár az egész frakciójának megparancsolta, hogy szavazzanak a női kvóta ellen, Ő maga azért megszavazta. Azért ennyi becsület, ennyi lelkismeret. Ez egy Ez Nem, ez államférfiú. Karácsonynak nincsen közgyűlési többsége, neki nincsenek pártjai. Tehát, hogy ő, van az MSZP és van a Fidesz, akik rángatják a karácsonyt. Ő assziszta lehez, ami mindenképpen hiba. Én is azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben. Polgármesterként kutya kötelessége lett volna a közvéleményhez fordulni a nyilvánossághoz, de neki nem az a viszonya a zuglói vagy a budapesti szocialistákkal, mint Orbán Viktornak a maga de De ne haragudj, ez nem hiba! Ő azért van ott, mert szemethúny, azért van ott, mert ilyen gyenge, azért van ott, mert képtelen érvényesíteni az akaratát, de legalább nem is hajlandó. De legalább szándéka sincs erre vonatkozóan. De, a, és azért, na minden, én láthatatlanban nem ismerem zugló, önkormányzatának az sms de feltételezem, hogy a képviselőtestület más tagja is terjeszthetne elő. Nekem a problémám az az, hogy ezt úgy terjesztette elő, hogy pontosan tudta, hogy nem fogja megszavazni. Hogyha, hogyha esetleg jelzi annak a 16 igenlő szavazónak előzetesen, hogy én ezt nem fogom megszavazni, légy szíves, terjesszétek be ti, ez a ti ügyetek, tegyétek meg. Szerintem polgármesterként? Én biztos vagyok benne, hogy van olyan többség, amivel, ami beterjeszthet ö, ö, anyagokat. Nem hiszem, lehet, hogy csak polgármester az, aki előtte, de lehet, hogy tévedek, és akkor, és akkor megkövetem magam. Tényi, nyilván egy de... nagy nyomás volt rajta, és nyilván, hogy mondjam, esküjének mindennek, nem szembenbenbennek engedett, de legalább érezte. Tudod, nem, mi, de... András, ne e, el, nem. Akkor tömegy... szavaz, nem mert, akkor nem szavaz ezt. És megtett, nem volt. Ő távol akarta magától tartani, még beterjesztett. Ennyi ha nincs ez a felvétel, nem megy be. Ki gondolta volna, hogy lesz a 4 en egy oknyomozó anyag? Hát ez, ezek nem volt esély, ez el, el, elütött a mintától, hogy a pénzt kellett volna tenni, az ellenkezőjére teszek rá egy milliót, és szinte tudja, hogy megnyerem. Ez, ez, ez elszórt a statisztikai várható eredménytől. Ha csak ennyi van bent egy, egy jegyzőkönyvben, hogy tartózkodott, az tudja lobogtatni, hogyha valaha ez az ügy kiderül. De nagyon kellemetlen volt, mert pont meg volt a kamera, Pont bekerült egy ilyen adásba. Ü, igazából ez egy tök jó lehetőség volt arra, hogy távol tartsa magától, és jött össze. Ennyi. Hát hogy igazatok vannak De nem? Egyéken tök jó, hogy, hogy, hogy, hogy van, -e, van -e el a vélemény is. Tehát nem mondhatja senki, hogy meg vannak előre beszélve itt a szerepek, meg van aki, van, aki karácsony erdélyt támogatja itt a szobában. Ez tök jó? Ez jó tudni. És van egy tarvós Istvános ja, is. Jaj. <síl tudi> és a Fuzséró támogatja. <síl tudi> Hát én remélem, hogy a kutyák majd kimentenek ebből a szorult helyzetemből.